יפה פתם, יפה פתם, ורדת תל אביב! שלום לכולם. מדי שבוע מאזינים אתם למערכונים רבים בתוכניתנו. היום, נציג לכם לראשונה, מספר כללים חשובים לכתיבת מערכון, בכדי שתוכלו לעשות זאת גם אתם. ובכן, לימדו ורשמו לפניכם. ראשית, כדי להתחיל מערכון טוב, אנחנו צריכים שני אנשים! שלום. שלום. בין שני האנשים אפשר ליצור ניגודים? שלום. שלום. או שיתוף פעולה. תביא את המסבר. קח. משהו עדיין חסר. העלילה. תגיד, זאת לא אמא שלך שמה? איפה? הסיום. פאנץ' מפתיע ולא צפוי, מבטיח צחוק אצל קהל המאזינים. אה, תגיד, זאת לא אמא שלך שמה? איפה? לפעמים מצטרף אדם שלישי. שלום. והוא משתלב בעלילה. תגיד, זאת לא אמא שלך שמה? איפה? שם. ישנו ז'אנר של מערכונים המתחילים במילים סליחה אדוני סליחה אדוני, זאת לא אמא שלך שמה? איפה? שם! בסיסו של כל מערכון בסיסו של כל מערכון הוא הקונפליקט סליחה אדוני, זאת לא אמא שלך שמה? איפה? שם! לא קונפליקט, אה? <אז> לעיתים ישנה אחד המשתתפים את קולו לזקנה משונה סליחה אדוני, זאת לא אמא שלך שמה! <אז> שנינויות מילים את המילים ניתן לפרש בצורות שונות. פעולה פשוטה כמו ארוחה למשל, תקבל משמעויות רבות ומשעשעות. לדוגמה, ארוחה עסקית. שלום אדוני, יש לי בשבילך ארוחה, שתי מנות, שלוש קציצות, מתאים לך בדיוק את התקציב. ארוחת ילדים. הנה הארוחה שלך חמודי. ארוחת עשר. איך הייתה הארוחה? שואה. ארוחת שחיתות. תאכלי, השרמודה. ארוחה <קקקק> מפסקת. תאכלי, השר... ארוחת מנה ראשונה, כבש צלוי! אוכלו לשובע! שלמוטות. כן, כן, כן. ארוחה לחיילים. טוב, יאללה. תאכלו, יא שלמוטות. ארוחת בוקר. אה, אני עייף. ארוחת ערב. אה, אני עייף, אין לך איך עושה צהריים. אני לא עייף ולא כלום. ארוחת בוקר בנמל. אה, אני עייף. ארוחה סינית. אה, אני